Så, så, så, så, hej och välkommen Komna till en roliga podcast. Ja, den det är skit skitbra. Så, ja, vi kommer inte leva upp till förväntningarna. <skratt> <skratt> mm. ja, det. Ja, schysst det Ja, men det är pro. Nej, det här blir stelt, vi måste... Efter. Kan jag ha den här uppe? <skratt> Ja, jag vänder prata. Hej, hej, hej. Ja, det, ja men det syns typ Det syns, typ. Ja, men så jag Du hade ju tejp, ska du inte tejpa Nej, Det här funkar bra Ja, ja så här, det det lite stelt så här. Vi, vi tar ett kort på det förresten Mm, vi kan mm. Ska vi lägga upp det på hemsidan? Men vi måste ha jingle, det här är Ja. Ja, kom <laughs> till. Jag regerade som <laughs> en Okej, okay, ja vi har, vi har varit igång med den här podden i två minuter och eh, vi har redan ingen hemsida, ja. namn vet vi. En rolig en podcast, rolig, en podcast. <laughs> det kommer inte, det kommer inte vara. Vad gör då? Vänta, jag ska ta kort på det. man var så attista vad de ja man kan inte du. men så alltså, blir fel med vet det vibrationen på munnen vet du ja, stör vet du att ja. mm. så, ja. så ja. skärpan blir Skär, fel skärpan mm. Eh. Mm. ska vi spela ska vi, spela eller? vi spela då? ska vi dricka ja, ja. ska vi spela och dricka ja jag tycker om mitt val av dator ja men ska vi låna jag måste ta med min macbook ja det var inte det men alltså det var inte tvungen att bära mycket liksom ja, ja. Det är jobbigt att ja. köra bil med mycket Eller hur, liksom, jag har ju bara en viss Mängd utrymme i bilen liksom. Jag var tvungen att bära på en fällsängar När jag ja. flyttade in här mm. på bussen Det var <laughs> Hade du fällsängen på bussen? Ja, det hade fällsängen på bussen Det var så såhär fan, det så är lite obekväm Alltså jag kände så. här. Ja. Helt ja, men det är väldigt jobbigt att ha har den här lägenheten Hur mycket betalar du hyra? Noll tusen Inga tusen betalar jag Det är inga extra konstar på det här. Nej men jag lånar ju lägenheten ah, okay. Men till mina grannar, för får är på att säga att Och hon har frågat sig Ja men så är det ny? Jag bara Jo mm. men så ska vi inte prata om det Ja nej, men jag Ja hej hej, välkommen ja. till del två <skratt> <här> det där är nog den sämsta jingen bara... <här> det, det är som på vad heter det? APB ja, nej, På Steam, APB uh -huh. All Points Bulletin uh -huh. uh, När man skulle göra jingen när man dödar folk <här> och det, och Jag körde det värsta så här Avantgaget <här> är bara Touch all the notes liksom. Men liksom, Ja men nu ska jag, jag ska göra smoke in the water vet, Även fast man kan liksom musik så, här, så har man liksom ingen ambition man har, för det. man har ingen tid eller ambition för att göra nej. det ordentligt man blir bara AI på dem när man blev dödad av någon som hade typ ja, the Final eller någonting. Ja, man var fuck dig. Ja. Final Countdown är dig i rumpan liksom. Ragear. Nu ska vi kolla här. Men jag känner så här... Uh, en, en, uh, vi, ah. måste, vi måste ha ett bättre jingle i alla fall. Det känner jag. Jag tycker inte... Det är som en dålig... Uh, McDonald's är klar. Ja, jo. Amgenligt. <laughs> det där. Nu får vi se dålig mottagning. Jaha, jag satt det liksom in den direkt utan den här sladden. Ja, mm, ah, nej, it. man ser, mycket har bara en bar. Annars får vi se det är nu. Så att då är mottagningen i den här lägenheten, fan, där. Mm. Jo. Jo, det kan sitta och hålla mikrofonen så här, i handen. Det är inte alls det. Ja, det känns så här reportageaktigt. Ja, verkligen. Och nu bara har riktat lite själv. Ja, jo. Men det ja, är, men ju så. Men. det är så Nej, men hur känner du för den här nyaste nyaste inspelningen då? Hur, hur har det påverkat dig? Den pågående ja, inspelningen. Den är ja, den fräschaste, jo men mm. den är fräsch alltså, den är fräsch. Har du tänkt på de framtida projekten då? Jo, jag gör det Jag tänker vi ska såhär, gå uh, worldwide så uh -huh. BVV. Ja, uh ja -huh. uh -huh. Fast uh, VVPC Worldwide uh -huh. podcast. CP. Nej, CP säger du. Nej, det säger du. Kan kan kalla så <laughs> och se att jag hade rätt. <laughs> <laughs> jag det inte kolla, för jag, jag, jag har kort tid sina. Vi, vi kan bli ha en ny fil på Fredrik Som heter Filip Andreas. Mm. Och skitdröja och inte alls prata om aktuella ämnen. Så vi gå in på någon eh, tidningssida en virtuell tidningssida Aftonbladet. Ja, nu mm. är det Aftonbladet. det var de som satt i det? brevik. Ja, var det? Ja, men de, de var precis liksom på plats. De, de, de som, ah, ingen fattade det Va, vad är det här? Utöja? Vad har hänt ut, där? där? De såhär, nej. Ut. Aftonbladet var. Ja, men det var det var brevik. Det var Breivik Aha. Ja, jag försöker kämma oh. en <laughs> ja. Ja, jag det, det var, det var Breivik. Jaha, Aha, men, när Breivik. När Breivik kom inte ute. Han bara, ja, jag ska kämpa. Skjuta dig, jävla socialister. Nej, ni dödade mig inte. Och, och, aj, jag, kände, nej. jag jag får inte till Nej, det, det, det känns <laughs> jättepolitiskt projekt det här. Att göra sådana skämt. Ja, men det var ju flera månader sedan. Men, vad tycker du om flashback-rassen? Gruppen, Facebook? Nej, det har inte sett. Ska jag gå in på... Vad sa du? Flashback rassen. <laughs> det är typiskt flashback rassen. Nej det är inte bara flashback rassen, okay. men det är det typiska flashback rassen. Men det de har hea, inte det ja. liksom. okay. flashback Men det är det liksom typiska ändå. Rassen. It goes without saying. Jag hittar inte. St eller stabil Flashback rassen. Åh där nu. Och så står det en grej här. Bär torskhamme runt halsen. Och så citat här. Ja. Islam är en våldsdyrkande religion. Och det är roligt det som det yrkar på att eh, mm. Jamal Asa tro. Det var ju väldigt eh, ag aggressiva jargonger då liksom. Ja, ja. Så det är väldigt ironiskt. Ja. Och, eh, Och här har dumt. Jag älskar yttrandet fet. Hör Ali, Alibabas snacka skit om Sverige. Men okej han då. Ja, då! Han har nog sagt dåliga moustache, men han är fortfarande bättre än mig. Mm. Ja, men Jag känner att det där är... Uh, yeah. Ja, men, han, men vadå, är de så rasistiska på flashback? Nej, men alltså du vet, det finns alltid en sån här snubbe på flashback som bara, åh fan, nu är de här igen. Mm. Du vet. Ja, men det känns mer som existens, där är, ju, där är ju bara folk från typ Borås och Karlstad och utanför Stockholm. Visst, det är kul hur existens försann uh, när nine gag börjar komma. Jag ja, fast jag, har ju, jag, jag, jag brukar kolla på Flash eller Existence. Och alla klart. bilder är ju typ därifrån. Länken är liksom nine gag. Nine nej, gag. Jag, jag vet. Det är så här timestamp. Mm, det är liksom, jag vet, vad heter det? Waterstamp heter det? Waterstamp. Uh, en stämpel. Water det syns med i vatten. Nej, nej, nej, nej. Oh, det, här, det här är ju relaterat till oss. Filip och Fredrik snackar skit om SD i sin podcast. Vi vill boykotta, men det är ju så ja Ja ah, jag är vi Ja, ah, Det, ah, jag är för mm. det är, ja, för det, vi kan ju också vara snacka skit om de ST, de är väldigt dåliga. ST. Ja, jo. Uh, men jag tänker vi kan ha lite uh, heta, ämnen, uh, ja, kan ett här, okay. heta ämnen på Flashback. det är ett roligt inslag här. heta ändå uh. på Flashback så diskuterar. hiv i Göteborg kan ha smittat folk i åtta år. Ska se vad som. <laughs> jag tror <den> säger. <laughs> vad dyker upp här? Uh. <laughs> Vad är det här för en gök? Har som har att sex med honom också ett visst ansvar? blabla blabla bla bla, artikel, jättetråkigt, jättetråkigt. Länkar, länkar. Nej, det var tråkigt. Ja, men på de här. Det här är ju verkligen det typical. De, de är ju skitroliga, känner jag faktiskt. Det typical. De är ju liksom, det de är så typiskt. Det är nya de, slugan. Ja, ja. Nya slipsen. Ja, ja. Vad har vi här? Det typical svenskan vanligaste det. typiska typical fotbollsspelare. Ska vi gå in på den? Kolla. Det typical podcast. ja. <laughs> Försök vara rolig, ja, uh, uh, uh, uh. det är ju typ det. Men uh, här, fotboll. De är väldigt dåliga på den här, det typ av fotbollsspelare, att uh, göra bilden så att man ser vad det står. Halva texten är borta. Ska köpa nya fotbollsskor? Vänta tills det är rea. <laughs> yeah, Okej, okay. ja, jag känner... Ah, jag så jag är känner ja, oh. ja, det känner jag igen. En ny säsong, man väntar, man, man spelar i joggingskor innan... Man börjar... Är dålig att få spela? Pappa är tränare. Ja. Det är... Mm. det här är kul. The typical juggar. Det var bara typical jugge. The, the typical jug Varför är gar. kungen på alla bilder? på du typical fotbollsspelare? Han det... är väl skitår på att spela fotboll kan tänka mig. Ja, men det känns väldigt uh, tjatat. Och jag tror att det är Zlatan som de har klistrar på ansiktet på. Uh, jag försöker hitta <laughs> några sån här jugge här. Mm. mm. Det var jättetråkigt, jag förstår inte i <laughs> jugoslagiska. Ja, uh, jag förstår Jugoslaviska inte Det här verkar man på svenska. Eller? Här, då står det. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, så <laughs> som rubrik på den här. <laughs> okay. det, här det är typ kallar juggar. Ja, Svensk ah. kommer hem med IG-betyg. Det fixar du nästa gång, Jonas. Juggen kommer hem med IG-betyg. Juggen kommer inte hem. Han börjar tänka på hur han ska komma hem. Ja, jag förstår inte. inte Kom i det. Ja, han så dum i huvudet så jag inte vet om han ska ta. Bort. Det fanns ingen punchline med. Nej, det är liksom, de det lite större på hur ja. hur han ska komma hem. Svenska på semester i vecka. En vecka? Ja, i vecka. Ja, men jag menar inte att det skulle. Okej, okay. på semester fem vecka. Två. Ja. <laughs> det var inte så kul Nej, det är inte så roligt. Men har, har vi de här kontroversiella, kont, kontroversiella. Det är en äkta det typiska din mamma ängla, att jag. äta allt med bröd. Okej, okay, då kommer det upp alla vi som hatar det typiska ängla. Då verkar inte den finnas Det <laughs> <The> typiska ängla, <laughs> nej men då. Det typiska hater. Den känner jag <laughs> har gått lite för långt. Vad står du på den här? Vi är emot det som hotar och använder ordet, språk när du hatar någon <går> Ja, men kom igen. Man måste använda <går> vårdatspråk när man ja. hatar någon. Liksom, alltså, här, vi gör skönt om en tjej som blir våldtagen. Ni får inte hota oss bögar. Uh. Uh. Ja, nej, men här känns... Lol, jävla idiot, fick det en IP nu? nej ja, men det här är kul. Det här är kul, känner jag. The typical antirasisten. Jag tycker vi ska hälla upp men jag känner så så det visst hänger i andra riktning. du är ju drick lite mer. Ah, ja ja. Jag har Det, här. det här som är roligt är dock den där det typ eh, ung moderaten vad den heter. Det typ muffaren. Mm. Den är rolig. Låga som tid subtil stolsflyttning. Ja, uh, ska du säga något? Eller ska jag säga något? Nej, naja, alltså vi kan ju bara Just säga. nu, Neil Armstrong, död. <laughs> Bög. <laughs> <laughs> HBT Bö. är väl det man får fäst... Oh, äh. Det här, det här. HBT ah. är det man får vara oh, av fästingar. Mm. Så är det typiska muffaren. Det jag kunna Men ha HBT står ju homo, bi, trans. Mm. Men han menar TBC. Se. Det, var det, det är ju en, två bokstäver som är rätt. Ja, det var det. med å det var sossar med å. Oh. Sof... Var... Sof... Sossar oh, är bara sjuka. <laughs> Men det finns ju, vi snackade om det innan, det finns ju sossar <laughs> som eh, inte riktigt är sossar va? De, har, de är ju ganska rika. ja. Yeah. <laughs> ja. Väl... köra skånska. Jag kan köra det skånska podcast. Ja. Jag kan köra ett par skånska. Ja, du köskar skånska och jag kör No, no. Du Nej. Yeah. Jag håller fast vid skånska. Eh, uh, uh, uh, mm. Göteborgska kan jag köra. Den är enkel. Ja, jag kan Göteborgska. Nej men du du håller fast vid vi skånska. Ja, men, uh, jag uh, kör Göteborgska. Interpretation of uh, skånskan. Uh. Du, norska Du du går in på norska nu Nej Jag vill säga Det här jag, jag, är jag faktiskt en privat gettorska. strand Vad sa du? Det här är faktiskt en privat strand ja. Han ser ju sådär muffar Jaja Uff, Uff. Uff. Har, har du sett Muff uh, Muff, <laughs> Muff. <laughs> Den kul Det är roligt Det är kul när det är roligt Först slut på argument Vadå? Vill du ha det som är sovjet eller? Eller hur? Ja alltså, Vad kan det så jävla bilder? Ja Eller hur? Det var väl, ja, det är liksom... Mm. Åh, jag ska kissa Det var Skatter, stöld, pappa betalar. Allt förutom skatt! Åh, oh, det här är topp. Topp headline. design. Du, du, du, du, du, du, du. Ja. Vet, vet du vad Brady kan förlora? Oskulde. Sin dator! Ja ah, Ska han förlora sin dator? Ja, ja. Nej, nej, nej. Men alltså, han förtjänar ju en dator, tycker jag. Det är inte som att han har gjort något så grovt. Liksom. Nej, asså, det är klart. <laughs> alltså, jag skulle kan inte hålla dator. en sån där, det blir som en intervju. <laughs> <laughs> men hur tycker du om ja. saken? Ja, uh, ja, men jag, jag känner faktiskt att han, han förtjänar faktiskt lite. Jag tycker det är helt sjukt att han mm. får en dator. Ja ja. Har du sett hans läge? Det, det jag, jag har har, du har inte gjort det. Men asså, jag skulle kunna bo där. Det är helt okej okay om man har en dator men har en internetanslutning. Jag är lite jag gå... För det är det jag stönar mig på Det är det som de säger bara, så här, oh, men Han får en dator Det spelar ingen roll om han får en dator Så länge han inte har en internet Nej, men, Så men, han kan aha, koppla upp sig och alltså, sprida sitt budskap Man ja, kan det. ju spela en massa spel och alltså, Jag skulle vilja spela spel i fängelse i 21 år liksom. like Hur är det sitter han? Hur länge är det, det, det? 20 år? I Norge Ja. Fast de har ju förvaring Så att de förlänger sen Så han kommer ju typ inte komma ut Men ändå, han har ju ganska schysst lägenhet liksom. Jag skulle inte tacka nej till den där Nu ska vi kolla Jag kan inte söka på lägenhet Vad ska jag söka på? Fängelse Fängelse Fängelse <laughs> Fängelse lägenhet Hur mycket kostar det att hyra? Ja precis Han får en schysst lägenhet i Oslo där, Den tredje månader Nej Här kommer Breivik sitta ska kolla Det är typ, han har ju liksom gym Han har datorrum Och han har sovrum Det är liksom det är bättre än det här alltså jag har en liten etta på 23 kvadrat Det är mm. liksom ingenting och han, han, och han liksom... får det gratis Ja ja och han, det är liksom, han, han Eller ha gratis, han tog några liv liksom, med det. Ja, och det är, det det är, kna är gratis i knappt någon städning heller Det är liksom en stol i rummet och Dammet samlas liksom i ett hörn det Och, han, har, han, har och spring, han behöver inte laga Han har springmaskin själv. Han har en sån här äh, Annan träningsmaskin Jag hade inga med bilder ah, äh, Det var det men ja Vad tycker du om hans straff då? Alltså jag är inte 100% insatt Men alltså jag, jag är det jag glad Det mest blir lagt på är att folk i typ Norge De säger ja men det är, det är bra att han får livstid Det är inte livstid Han borde ju skjutas liksom Ja, alltså, då blir det så här, ja, det blir kontroversiellt, men någon borde ju säga det. Han förtjänar ju död. Alltså, han titta. förtjänar det för det han har gjort, men då blir det så här, att han det kan liksom, det blir missbruk av systemet. ja han av, är inte psykiskt sjuk, han är bara dum i huvud Jag han är här, ja, men, jag hatar eh, muslimer, jag dödar susar det, typ det, ja, det var ju barn också, Han dödade inte ens liksom, muslimer, de han hatar utan han dödade de som tycker om muslimer. Isch, <laughs> ja, uh, Nej, men, alltså, men, ja, jag, men det är liksom jag är ändå glad över att han inte bedömdes som psykisk sjuk. För ja, ja. Men däremot, uh, enligt uh, den psykologiska rapporten, vad jag var för mig, så bedömdes han som uh, att ha en personlighetsstörning. Men mm. uh, för några år sedan så tog de bort det som psykisk sjukdom. Mm. Uh, men alltså dels för en grupp för sig. Mm. Uh, och sen kan man tänka så här, är, uh, är man psykisk sjuk om man tror starkt på en ideologi eller tro? Utför det. För, för honom var det rätt. Det var rätt för honom att göra så. Mm. Uh, men för oss är det fel. Ja. För vi har inte samma tro och ideologi. Mm. Liksom, så, uh, mm. Vem har rätt? Det finns lika ingen universell sanning som någon har kommit på. döp dup dörp. dup, dörp, dörp. Jag sitter så obekväm med den här mikrofonen. Ja, Nä, men jag... jag, mm, jag känner. Hur känner du? Mm känner du? Känner du för en jingle eller? Jag känner för en, ja. en jingle. Jag kör vi, inte samma jingle. Vi känner för en jingle nu. Ja, ah, okej. Okay. Så, välkommen Så. till <laughs> en, rolig podcast, en med, rolig podcast med Ante och Jonte. Ante och Jonte. <laughs> jo, kan inte nej. jag på det. Ante och Jonte. Ante, det finns inga t-nivåerna namn men vi lägger till dem. Ante och Jonte. Finns det t ditt namn? No? Du är fan dum i huvudet. <laughs> du är fan dum i <laughs> ja, Jag trodde på att det inte var fast. Anton, jo, men det är ganska <laughs> Anon. Anon. Anon. Anon. Anon. Ja, Det är ett stumpt te. Annon. Annon. Annon. Jag, jag faktiskt kyn. hetade det på vissa sajter för inte Man längre. Det. Fast det är alltid upptaget. Anton är en bomb. Ja, Kommer du ha när jag bytte namn på Facebook? Nej, bytte bild. Det hette Anton Enbom på Facebook. du ja, hade jag din profilbild. Det var jätteroligt. <laughs> ingen tyckte det var kul. Det var typ två likes. Ja, det är, jag tycker jag, det just det, apropå att ingen bryr sig. Men <laughs> jag hörde om Breivik. <laughs> <laughs> ja, är roligt. Jag kollar på Facebook långt bak på min. Det är, det är folk som har face-rapat mig. Jag kommer inte ihåg att de har gjort det. Nej, kolla, här, jag ska gå in här nu. Ja, kolla det är det här är liksom, när jag kom in på Facebook. Typ 2008. Mm. Och det är folk som har skrivit... Suger av en gammal man och ingen har gillat. Och jag kommer inte ihåg att någon har skrivit det <skratt> ja, Jag undrar vem det är som har gjort det. Suger av en gammal man och eh, någon har gjort improvisera. Jag vet inte, jag tror inte det var jag som gjorde det. Det var ingen en kul facetrap. Eh, det var någon med här tror jag. Det det. Gör det ett Gud förbjuder har någon gjort <skratt> <Nej>. <skratt> Nä, fan, gjorde de det här? Man hade inga datorer i skolan. Eller jag kanske man hade. Uh. I biblioteket och, och i, i kapiteriet. Ja, det är sant. Men fan, vad var det? Det var säkert du. Ja, mamma. Nej, det är inte så här. Det är schyssta bilder från den här tiden. Var. Uh. Oj, vad snygg. Jag suger av en gammal av. Du gillar den. Aha. Det är schysst. Har, har inte du någon sån gammal eh Inte så där va Uh, ja, ja, ja, nej, jag har rensat min tidslinje För när jag fick tidslinje såg jag liksom allt gammalt jag gjort Och då blev det jättepinsamt ja, det, det var liksom innan så såg man ju inte det nej, nej, man, man såg att har arbetat mycket för att se allt mm. Men fan vad du har skrivit skri... här på Din tidslinje, alltså på din logg 2008 ja. Och Hon har skrivit sin mailadress också Inte i chatten <laughs> Brus, Ja just det, man, man skriver till varandra ja. Ja, väl liksom, Det fanns inte inte chatt. i chatten fanns Nej, nej för... chatten inte fanns, det, fanns det. Inte. Det, det var MSN Det var ju typ MSN? Ja. Jag tror jag är kvar på datorn Och Jag, jag kommer ihåg hur tydligt jag sa jag men vadå? Facebook, Facebook börjar med chatt Vem bryr sig? Det MSN finns ju <laughs> Alltså shit <på laughs> MSN MSN <laughs> Okej, okay, nu ska vi kolla här Ja, det här känns inte som en face rate right? eller någonting. Du har skrivit något. <skratt> <2008. skratt> i december. Jag hade, jag hade rensat ganska bra ändå. Alltså. Ja, nu har du fan. Nej, nej, nej. Du har lagt upp när vi spelar på Falkberg. <skratt> det är ingen som har gillat den. Man gillade det kanske inte förut. Nej, jag tror alltså inte. Folk, folk var inte lika sugna på att gilla våra Nej, det var liksom inte grejen. Och grävlingar. Uh, jag tycker om min kommentar, kommentar till den linjen. Jag bajsade på Du <laughs> är uh, fucking fierce. <laughs> du vet, vad roligt om uh, uh. det är Pierce Brosnan, som spelade i James Bond, Goldeneye. Eye. Det är Pierce Brosnan. Han bytte sitt man P mot ett F. <laughs> fierce Brosnan. Man bara, oh damn, that's fierce. <laughs> det är min uh, brittiska axel. Oh damn. Han <laughs> en en mysig grej som kommer att hända på fredagar framåt i min uh, skolgång, jag går fortfarande i gymnasiet tredje året, jag har gått om lite uh, men på sista lektionen, det är svenska mm -hmm. jag är en fantastisk lärare som vi har, Per Larsson, det är väldigt mysiker från Göteborg mm -hmm. um, och en kvart den, var, alltså varje lektion på fredagar ska vi en kvart läsa poesi för varandra i smågrupper mm. och då ska jag bara ha säga knälla, knälla, knälla, knälla <laughs> <laughs> för det är poesi för mig vilken, vilken hårig bild dikt med vilken hårig bild vad elak jag var mot dig jag skriva, är du bög eller på din vägg vad fan, elak där oh. kom ihåg när du var i Vingåker nej du var inte med i Vingåker, jag filmade när jag var i Vingåker första gången ja. en, jo, jag hade flyttat in i Vingåker ett litet hus i skogen ja. Uh, du var inte med för vintern. Nej, jag var det var året uh, efter. Uh, och de skulle måla om en vägg i ett av rummen. Och så skulle jag skriva historia där, så jag kvällen. Yeah. Uh, så skrev jag faktiskt historia på väggen och filmade. Och så skrek jag med ja, väldigt hög röst. Ja. Jag har skrivit historia. Och så var det nu i Alantis där som bara. Yeah. Vad, vad menar du? Och jag bara, förfärdad och <laughs> uh, mm. ja. Så det var ju så det var. Ja. Uh, det jag, ty, jag, jag, jag tycker vi har klarat oss ganska länge för första gången. Liksom. 30 minuter det är ganska länge. Jag, måste, jag pratar ganska friskt. Mm. Uh, men nästa gång då kommer jag att ta med min eh, mikrofon och sätta upp den. Uh, och ja, men det hoppas jag. Liksom, när när jag du åker härifrån också. så att att du, att du, att du, När du kommer tillbaka hit till min lagenät så att du har kvar det. Liksom. Sök min bag. Men jag har också en läggning. Varför var inte jag en läggning? Vad har du då? Vad säger du? Vad vägrade jag har ett hus. Ja, ja, okay, jag ett hus. ja det är jag har hus. Det huset är så jävla fint, det är hela fint inredet. Jag vet oh, det är ett det hus. Hus. Ja jag. Vet. Jag har blivit typ immun mot det, men när folk som kommer hem till mig, de säger så här, fan du bor ju på landet. Nej. Nej, nej säger, jag. Nej, fan, jag säger jag... nej det gör jag inte, jag bor i Tullinge. Alltså jag vet inte, jag bor ju längre ut än vad du gör, men bor jag mer i landet än vad du gör? Alltså, ja jag bor nej, men, i... äh, uh. Det är mer att det luktar landestingen i mitt hus. Det luktar lite så koskit och det, ja, men lite... men det lite trä. Ja, lite såhär folköl. Det luktar liksom så här Nån folköl som till, har lagt i hörnet bara... Ja. Ölstrat. Dålig. Ölstrat? Allstrat. Men det är ölstrat. <laughs> då det är det öl, då är det ölstrat. Du har tajmat dem där ganska bra. Var typ tionde minuter har du gjort en sån där. <laughs> Det är ju sämsta ja. intro då Ja men det är ett bra segment liksom Ja, ja. Men um, apropå sländ, alltså, det, kan vi, det vore man ju nästan spela på den här För den är bäst liksom Ja, ja men, är centrerad. Vi, vi skickar över wifi Går vi mitt internet slut förresten Nej det kan inte göra det, alltså, det Så länge inte på mobilnätverk Har du på det? Har du på det? Alltså, ja Varför det? Men hur ska jag annars kunna gå ut in på internet? Hur kommer du ut på internet förresten? Genom jag är inte inne på den? internet. Nähe, du är inte det? Jo, jo, men jag står på in min. Jaha, ja, men det är det inte för igång. Jag måste använda mitt internet, det är det. Jaha, ja, för jag använder var mitt. Jag använder inte mitt. Nej, ja, jag fick inte tro att mitt TV4G. Det är så, nej, nej. Men det var nej 4G, nej fan, nej, kommer inte. Nej, nej, nej. Jag kommer inte på söndag. Vad står G för? G grams. gram, gram. gram. Äh, Fyra gram. Alltså. Vet du vad jag ser fram emot? Jag ser fram emot en 5G, Gondon. för då är det 5 okay. gram liksom som ja. jag köper knark. Alltså, har du något hägg-internet eller? Ett halvt hägg-internet. <laughs> är 10 gram ett hektar? Ja, det måste du man... vara. Då är ett halvt halv hektar. Ett halvt hektar. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men jag funderar på en... Vi ser här ut som... <skratt> <skratt> Nej, är så. <skratt> Nej. Det, ska jag, det är ett barn från Kinovi som föddes helt defekt. <skratt> helt defekt vet jag inte. Han, han har inga ja, ögon. Inget framtänder. Han liksom ha, saknar den här halvan och annan sötet. Ja, om man klipper bort det så är det ganska sötet. Vad <skratt> ska han göra med den där? näcken och han det. Han är. Och jag ska han han har men i det hästen. Han kommer liksom ingenstans för att det skulle komma någon så här Nej, vet jag. Hästen dör ju i Hur ser mitt utslaget på alltså utslaget. Hade som rash like. Look at it. det. Det är hyfsat stort jag förstår Där, där, där, där nere här Världen där, är Längst ner här så är utslaget ganska mörkt jag, jag la en rolig stadsutveckling Vilken rasistisk, en av låtarna heter Invandrare förstör takten Just det, just det tänkte... <laughs> Vad fick jag det då? Du var så jävla grov Jag var en liten SD, för år sedan. Nej, jag ska det var inte du! Yes! <laughs> Det, det är från något klipp, måste det vara. Köptun! Vad fan är det från? Det är så att är så awesome. Kan inte vi uppträda mer där? Köptun! Det är den enda i hela låten. Det kan bli såhär, nytt såhär, ett nytt Amatgard-band som var fuck all. Och så är det något med den rika skåne. Den <laughs> där rasiss skiva. Nej, det kommer inte att jag var där. Ha, det är var inte det jag skinnskall då också? Vad sa du? Jag var ju under den tiden också. vi <laughs> <Du> måste, <laughs> måste framstå som så som Verkligen, det var så. Nej, det var vi inte. Även var vi, Nej, äh, jag... Äh, jag kom inte. Jag spöde en med en pinne. <laughs> jag stod i en ashår. Han började slåss med dig, sa han. nu bara, nu tjävlar. Jag vet då? fuck gud. En sån counter-strike mic <laughs> Så fort man höjer rösten, en, en aning så bara krossas i ljudet och okay. det är liksom bara Fuck you! <laughs> Okej, okay, men vi pausar här Ja. Uh -huh. Vi har pratat i 46 minuter och 35 sekunder. Det är ungefär eh, nästan en podcast. En, en dålig podcast. Mm. Så, kör igång introt. Nej, nej. Vad gör du? Introt! Vi kör introt. Ja, du behöver inte mikrofonen för vi behöver inte mikrofonen. Ja. Välkommen till en rolig podcast. podcast. Med situationstecken. Ja. Mm. Jag, jag, jag, jag, Vinkande pistecken. Mm. Jag, jag, jag har på riktigt trott att situationstecken är en situation Du vet, du, du befinner dig i en situation, en farlig situation Det har jag tänkt Situationstecken Hur heter det egentligen situationstecken? Ja, det är, men det är med C och citationstecken Jag trodde det var situation Ja, det är som citat cita, mm. det är Citation cit, Citattecken. Citation men Jag tänkte situation Men varför inte? Det är en, C det är en situation ja, Du befinner ja, i, ja, men det är Med till, situationstecken Det skulle vara roligt jag vet när gör, Du vet, Situation Stockholm ja. Om man gör situationstecken <laughs> Situations För Situation Stockholm Situation <laughs> Stockholm Då blir det här Situationbordkyrka Mm det. Ja, med situation. Stockholm. Har du köpt någon sån någon gång? Ja, jag brukar köpa den, det innan. Nej. Kanske som ett sickpaket. Du, du har aldrig Sofse. köpt en sån. Jo, men jag har köpt det inte två gånger. Har du gjort det? Ja, väldigt. Det är bra reportage. Men har du köpt det från någon som är, är försäljare, <laughs> eller någon som är verkligen döende hemlös, som ligger där liksom med, med, med sprutorna i båda, båda armarna? Båda armarna. Jag brukar köpa den som ser mest borglig ut. Gör det. Nej. För de tycker jag är mest äckliga De som verkligen så här, Jag ja i dagens situation i Stockholm Kan du köpa en, liksom, du, inte... du, du kan ju få ett jobb Du, du orkar ju inte på det, du ser inte Nej, eller det. Hur? Liksom, Jag tänker inte köpa något av det. Jag, jag vill ha det smutsiga Om det är någon som liksom verkligen ligger och dör av AIDS Då skulle jag kunna köpa en Eller ja det skulle jag fint göra det, Men det, <laughs> det är gott Nej, AIDS Varför säger man AIDS? Det är väl liksom AIDS Borde man säga, eller? Åh oh, nej, shit, jag har fått AIDS. i vad jobbigt. Folk bara, ja, ah, vad är det för man säger HIV. Ja, nej det gör man inte. Man, man säger inte HIV. Jo, det gör man inte. <laughs> <laughs> vad, vad står det för det? Helvetet, inte vi. <laughs> Aids då. Alla. Alla, alla, invandrare. alla invandrare dör varje dag. Aids. Nej, D, S. Ah, ah. Mm. Uh, det blir ingen ja, bra. Men HIV, det är förkortning av uh, humant virus på svenska. Men e på engelska, det är därför uh -huh. det kommer. Human Immune deficien the Deficiency Virus. Ja, samma, det är ungefär samma. Ja. Vad blir AIDS då? Det, det där betyder, vad sa du på svenska? Uh, human Immunbristvirus. Ja, precis. Att man, man blir väldigt rätt förkyld. Ja, uh, det vet mm. jag vet. Och sen går du över AIDS, till... Då. Acquired immune deficiency syndrome. Ja, då har man fått det. Du talar väldigt bra. Acquired, Acquired immune deficiency syndrome. syndrome. Ja, men vi är ganska bra på engelska. På svenska förvärvat ja. immunbrist Det är det Ja, det blir bara fi. Vi fi. Det fel, folk folk inte initiativ lika, lika illa. Ja, men precis. Oh. Ja men åh, oh. alltså, jag jag. Ja, jag fi. Ja. Men i alla fall eh, vi har ju köpt sådana här Färskkesvål. Eh, ursäkta, är det här fläsk i chipsen eller? På riktigt. Det här vi var ju och tänkt så här, ja men vi åkte till eh, Willis. Willis. Willis, ja. Willis you know? Willis. international grocery store. Yeah. Eh, och skulle köpa lite grovvirke. Eh, grogvirke. ja, och då, då såg vi istället för bacon crisps så köpte vi fläsksvål. Uh -huh. Ja, fläsk mm. jag, jag såg det i Köpenhagen att de köpte eh, köpt, Sålde sälde sålde, sålde, sålde. brukar säga sålde. Ja. sälde eh, fläsksvål men de hade det i Sverige också. Jag vet, man känner det liksom så här. Mm. Det, här. Det, är det är liksom lite fel. Fel. Man, man tänker så här, ja oh, men det kanske är något annat i. Nej nej, nej. utan innehållet i fläsksvål är ungefär fläsksvål. <laughs> det är det är, det är 69 av fläsksvål sen är det typ E-nummer e vad nu det ska vara liksom. Så det här är, det här är rent svinfettsvål. Ja, det är listr. Liksom, ja, de har tagit isst Och bara, pff, lagt det där i en månad och så har det torkat. Typ så ni det, ja, där det det kan det gått. Oj oh. oj oj. Det brast det. Det brast det. Det luktar skiten. Ja. Nej, det luktar sånt. Nej, det finns ett recept som innehåller, alltså ett brödrecept som innehåller fläsksvål. Åh. Oh. Nej, men nej. Vet du vad jag läser nu? Vet du vad fläsksvål är? Nej. Det är skinnet på grisen. Det luktar helt. Ja, lukta på, lukta. det luktar Det, oh, det är, oh, nej, det är, det är en kina restaurang. Eh, uh, friterade friterade räkschips. Räk räk räk räkschips. Räk räk vi får äckligt. Vad äckligt det luktar. <håll> det är skitäckligt. Vad <håll> fan? Okay, ja, vi betalar 20 spänn för det? Nej, vi fan. Okej, det är verkligen oh, oh, det är griset oh. på sidan. Ja, oh, griset på skinnet, Skin -griset. gris skinnet. Det, det är räkchips räk som har meglat typ. Ja, jag, jag ska ta den här ja. vi smakar samtidigt. Vi måste smaka samtidigt. Eh, fast det kanske är sån här surströmming, att det luktar bara... Okej. Okay. Vi far äckligt till lukten. Det är skitäckligt. Okej, okay. ett. Ett, två, tre. Och salt. Och det är som är ett har ätit salt kvar. Det har inte gått. Det var inte gått. Det är som att du har lagt bacon på stekpannan i ett år. Det är liksom, det smakar bara salt. Det smakar gammalt. Ja, det är, kvar. Fy fan, är det med kvar? Fyfan, äckligt! Äh! Salt i båsen. Åh, äh. oh, lukten är ju... Ja, det är Här, ge lite mer. det ja, är lite. Det är jävla äckligt. jag av tre eller pengar? Mm. Äh! Ja, det smakar i grishud. Mm! Alltså har han bara här... Vem på, det här är, jag jag köpte en gång vet inte, majs eh, majs vad heter det inte kolvar men heter det majs majskrokar. Har du sett sådana? som, är... som Barbie äter. Ja ah, men typ som ser ut som en chipspåse ja. liksom. man bara, Åh, Det här är majs, majs eh, eh, smakar Nej, ingenting. det smakar ingenting. ingenting. Det är som, det är som äter liksom luft bara. jag vet inte, tycker jag om att äta. Om det det här är liksom motsatsen det här är, Och så som, här är majskolvar är fast äckliga. <laughs> Krusty. Så det är för ingen smak, så är äcklig smak. Vem kör på det här surspänt? Ah, för var det skit äckligt. <laughs> det är bara salt. Det är, så... Och det är som att man har saltat bacon för mycket. det smakar inte ens bacon det här. Nej men det är lite bacon. Alltså saltet är ju... Så ja, jag tycker inte smakar bacon alls. Barsån är ju liksom salt. Det här är ju bara salt. Fyfan vad är det mm, Men fan köper jag tycker om det alltså, alltså om man kollar på det Det, så, det ser inte sig. ut som Man börjar, så man börjar faktiskt vända sig inte så. Om man skulle ha dipp till Så Nej, fan. Nej, fan, det är skitäckligt det här Anton <laughs> Alltså gen, Det här fläsksvall, mm. Det är ju skinnet på grisen Som man brukar skära bort Ja, det bara, här är ja, men... ju restprodukter i tusen ja, Jag har lovat det är en, en dansk Vi Det bara de, de tänkte så. Här, ja, ja, det kan <skratt> göra chips <och skratt> is, is smack men, jag, jag trodde att det bara fanns i Danmark När jag såg det där Och fläsk, svå. liksom Fan, det, ja, men det är typiskt danska Käka liksom, liksom skinn, grisskinn Men det fanns liksom det här också oh. Mr. Chips Fläsk ja, men det, det är ju ett så danskt Mm. Så det är ju från Danmark, nej. man alltså smakar säga: bränt. Mm. Ö, bränd eftersmak. Jag Ja, Jävlar, det är mycket protein i dem. Styck... Det är bara 2% salt. Vad är det för skitsnack? Det är typ, inga, typ 25. 1000% salt. Alltså det är, typ, det är typ 60% protein i de här. Nej, men det är 49% sving. Yes. Jag vet, men det är, det är jättebra LCHF, liksom. Fesk svar, men... Vet du vad det heter på Great Britain äh, engelska? GB. Mm. Jag vet vad du vad det heter? Får, vadå? Jag vet du vad det heter på English? P äh, pork rams? Po nej, pork, pork crackling. Vad fan? Mm. Det är skikt Och på Deutsch... Krus springe breaks spikes fräscha. Ja. Åh, och på franska? Koin, koin och ah, är det är det här. Jag vet, det är bara salt och jag äter plåda. Det är så jävla äckligt. Åh, 200 gram salt köpt för 20 spänn nu. Åh. Det är så. Fast, det är inte lika äckligt som puré tuggan polit. Ja, det, det blir bara värre och värre. Ja, det blir bara saltare och saltare då. Vi ska köpa bacon crisps. Fast vi har ju köpt så här billiga panpizzor så det är lite bättre. Ah, okej. Okay. Men om man ska se bort ifrån de här. Och nu känner jag att det är låter jättemycket när man käkar. Det fattar jag inte varför de säljer på bio sådana här bacon crisps ja men man ska gå på Bio och köpa jag har bara gjort det en gång men du vet de här som ser ut som fläsk svår fast det är ränder på uh, uh, yeah, bacon chip. ja baconkött det är ju gott ja men det låter ju som en liksom en Batman Biovisning där liksom. det Så. låter ju som fan om jag mm. känner det jag alltså, vet okay. jag menar vapen. Jag, men jag förstår vad du menar. Ja, okay. menar. Mm. Uh, nej, men det låter jättemycket i alla fall. Ja, man hör ju inte själv i alla fall. Nej, det är liksom, alltså ja. det är framförallt själv. Det är som när man säger knäckebröd. Man tror att alla bara, shit, nej, nu jävla håller du på. Ja. Men det är mest bara själv själv. Man hör ju det, men eftersom, internal. Ja, det, det låter ju mycket mörkare i så huvud också. Så vi låter ju skitmörka. Vi låter ju ja, så här. Ja men, det, ja, men det var det jag hörde när jag lyssnade på inspelningen för ett tag sedan. Det var att jag hade väldigt... Uh, högfrekvent röst väldigt ljus. Ja. Det blev väldigt förvånad många säger så. Jag som så då så murkröst. du brukar höra det. ja gick, eh, min Anders fan murkröst. så så så blir fan så så så en så som så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så så här. Alltså, jag, jag, jag, heter, Erik. Hur han, han hör sin röst. Han måste ju han ligger på 40 40 hals typ. Han det, är det, som snäller. Snäller. det är så mörkt. Det är, jag, jag fattar hur Han liksom kommer där. Det är liksom när han pratar vanligt Tänk när han ska förvränga rösten mörkt. Det är liksom. Mm. Oh, va, va. Can, ja, det är can liksom lite. Vad såg jag in Det är inte ens kul. När alltså när jag pratar väldigt mycket så intensivt, då får jag väl så här uh, ljus röst. Alltså om jag bara pratar normalt allvarligt och mm. har jag liksom så liksom såhär <laughs> ja, men, ja men det är sant när, när, när man ska vara seriös På typ, eh, okej okay, jag har inte varit så mycket Arbetsintervjuer, men när man ska vara liksom artig Då, då går man ju ner flera hundra Hertz liksom så här. ja men hej, hey. hej goddag, goddag. Ja men hej, det som ska höra Ja, ja. sen när man är med, med kompisar Då bara <laughs> <laughs> ja, Nej, nej, så jag, är, jag är liksom lite tvärtom Utan när jag är med kompisar Jaha. och sådär eh, Framförallt min flickvän mm. Jag är väldigt lågfrekvent ja Det är verkligen så här, primitivt Det är verkligen så här, Ja men det Ja <laughs> Ja men ähm. Fast om man är med folk man är bekväm med Då mumlar man ju Eller jag gör det Jag mumlar väldigt mycket Folk brukar det inte, inte höra liksom vad jag säger Det ungefär här. Man, man, man man säger. så här Men jag hör vad du säger För jag, jag känner inte länge Du sa Det spelar ingen roll vad man säger Nej mm. Jo <laughs> <laughs> Jo <laughs> men det, det sa ju Ja men det är sant Men man får ju oftast väldigt många Va? Och så, och så säger man om det liksom. Bara, ja, men jag, jag, jag sa ju jag ska berätta det. Huh? Huh? Huh? <laughs> det är jobbigt att artikulera. Yes, vi, vi, ja. vi håller på med det på teatern Vi ska göra musikaler. Man huh? måste alltså, artikulera mm. som en, ar, ar, en teaterappa. Teaterapa. <laughs> Eh uh, fan jävla flasksvall. Det var skitäckligt. Ja, jag, jag känner att jag saknar lite. Ja, <skratt> oh, nu förstår jag. Salt, man blir typ brun av salt. Och det här är ju liksom Ja, har du sett en, har du sett den här filmen Salt med salt. Ja, jag, Angelina Jolie? Ja, jo, jag har frågan på bio känner jag. Så på bio? Ja, var det bra. Det är Jag tror det var ganska bra. Jag kan gå in på IMDb. I mm. Men jag förummar att det var liksom en vanlig action. Alltså det här är fan skitäckligt. En, en vanlig action story med en tjej. Nej just det. Hon hade en, en, en pojkvän. Eh, och så eh, han blev det var det. Nej men nej, hon är han blev så fångatagen typ Hon var spion Ja fett sigt Jobbigt läge så. Ja exakt liksom. och Hon bara Åh jag är spion fan Jag vet inte var det länge Typ Och eh, så blir han dödad Eller hon, han håller på att bli dödad Och hon kan inte visa det För då skulle hon bli dödad ja. Så hon den gör Hon fäller en liten tår liksom äh. Och den är salt Den är ja. salt -tår. Och så dödar de honom Och liksom, hon fäller en liten tår Man liksom Det var salt Fitta. Ja salt Salt Ja men jag ja Jag kommer inte ihåg så mycket mer än det Jag tyckte bara hon var jävligt elak Men hon bara Men hon är snygg Angelina. Ja, ja kanske. Inte. Hon är snygg. Hon är snygg. Hon har så snygga läppar. Har du sett vet, det här på YouTube när det är så här: Lookalikes. Jag tror hon är eller lite renare. Men ja. hon uh, sminkar sig. Nej, nej, det är inte, det är inte den. Hon uh... har gillat att suga av en gammal man. <laughs> ja. Det här är ett från 2008. vi kan sluta gilla det här. <laughs> det här. Nej, men i alla fall så är det en Jag tror mm hon -hmm. är smajorska eller italienska. Uh, och det är så väldigt mycket sådana här porrfilmsintro. Det är här dålig kamera, dålig belysning. Så sitter en tjej där som är ganska snygg och ser som Angelina Jolie. Ja. Ja, vänta, vad sa du? Vad var det för något? Jag hörde porrbelysning. En sådär dålig belysning? Ja, men innan det. Liksom... Men det är sådär porr, porrintro. Och så film, du vet när de filmar bara det, det är en yeah, film. how old are you? Liksom, oh, yeah. yeah, so <laughs> what do bara, Ja så alltså, Jag, jag, jag, jag har hört, jag hört kompisar som berättar om sådana intros. Vad handlar det om? Det kom inte riktigt ihåg. Det var ett tag sedan jag såg det. Mm. Men och så sitter hon och pratar om sig själv liksom, och liksom, bara för hon är lik Angelina Jolie. <laughs> Jolie. Jolie. är på Willis. <laughs> säger man inte Jolie. Jolie. Det är Jolie. Jolie. Det jag säger som en rilla att äter fläsk sval. Svål Vet du vad det är danska? Ja men det heter Fläskesvål Jag inte svenska Det är liksom Men vi tar in fläskesvål Ja vad skit skiteckligt Ja det är jätteäckligt Det är, det är liksom 200 gram Är från början Okej Det är 180 gram Kvar Av den här Salta Delikatessen Nej men gör ingen jävla uppdel Det här måste vara Nej <skratt> Ingen kommer att det här ja, Nej ingen gillar fläskesvål Nej inte jag, upp en del. jag tar typ slut med mitt iPhone-internet sedan. Vi sparar ska vi spela sen, vi behöver inte det nu. Och jag slut på batteri snart Men jag får inte igång mitt vanligning inte. Ja! Äh, Vad har du gjort i veckan? Jag har, jag har börjat skolan, jag började börjat tredje ring på mm. gymnasiet. Så, så du är 94? Nej, jag är 93. Mm. Okay. Uh, som du vet sen tidigare. Men, ja, de men, det men det var ju kul ja. Det var kul att börja ja. Varför, varför äh, gick då? Nej men jag vill inte stötta det här Samhället Moderaterna de har gjort Jag vill fel, visa ja. min på ja. det här I alla som så jag hoppar av skolan och bara nej vad det uh, Men borgarna De tycker så här, framförallt moderaterna De ja. tycker så, att vi behöver mindre i estetutbildning Medan esteterna tänker att vi behöver mindre borgare ja men, sen, ja. men vem har rätt? Judan som har pengar och jag har pengar. Ja. Nej ingen pengar inga så Men men han lägger inte. har lägger inte. Uh, och jag vill kalla på en wangel. Vad? Vad är det? Och uh, låt oss skolan. Wangelale. Kan leva i det världen. Ja ja ja. Vet, vet vad? Kommer du ihåg antona för länge sedan? Nej. Så körde vi så här. <laughs> <skratt> Jag måste byta intro Nej <skratt> <skratt> Det där kan vi inte ha Du får ju du göra ett intro Jag får inte inte gånggrisen på min mat Nej, det är Så det här är alltså Jag har internet längre du, you can't connect to Facebook I can't connect to my internet Alltså, men ska vi inte spela Slender? Har du inget du vill spela minne? Jo, på 16 gig Vi spelar det samtidigt Vi startar spelet Och bara skriker <skratt> Mm. Jag har startat spelet Slender som ingen har spelat. Jag tror det har har några insekter att göra. Mm. Ja, jag hör att det är mycket kricket. Så so ishur heter det? Slender. Slenderbender. Man, man ska plocka lappar och mm. man ska inte. Uh, man ska inte kolla på. Alltså man, man dör inte. Man blir ju bara rädd. Ja, det blir typ. Mm. Mm. Och så dör man. Liksom, så att, collect all eight pages. Vänta, vänta, vänta lite. Ja, ja, men, ja, men vi startar samtidigt. Jag står still. samma. vi kommer inte hända samtidigt. Jag tänkte inte att det ska vara så läskigt. Vi måste ju släcka hela, hela lägenheten. Du, du, jag kommer faktiskt fucka upp det om du skrör mig. Oh, oh, mörkt, eller? Nej. <laughs> det är det? Nej. Nej, inte i köket. Fuck oh, Ah! Vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. Det här är lite som Amisha. Alltså jag fucking, jag klarar inte av Amisha heller. <laughs> vänta, vänta, min min operativsystem har fuckat. Jag har, jag har dock ingen... No mouse. Så jag, I have to use my... The dead hand. mouse. Um. Fast jag hade ju en mus, var det Oh. Look at the ground Look. <laughs> Har du inte installerat den? Jag vet inte Jag började redan få hjärt hjärtklappningar Jag hade gått någonstans oh my... Nej, nej, nej, nej Nej, Nej jag är ju rädd Jag kan starta <laughs> spelet Vänta, vänta oh, det var Graphics quality, fantastic ja, ja, ja. <laughs> Nej, nej, nej nej, nej, nej, nej, nej. Okej, ja, men kör musik, kör musik, kör musik. Nej, vi gör inte Power by Unity. Ante, jag är skiträdd just nu. <laughs> jag, inte Ante, jag skojar det. jag är skiträdd. <laughs> okej, ja, nej men slender. Vänta. Slender tender, alltså. Okej, okay, men vi kör, vi kör tävling. Den, den som förstör, vänta, vänta, vänta, förlorar. Okej. Ja, okej. Jag är skitskrörd, jag hatar sådana här spel. Jag är så jävla mjäkig, Så alltså. Du fattar inte hur mjäkig jag är. Vill du har lite fläschsvål. Nej, jag pissar på skratt. Ah, jag vet inte vad du menar eller? Vänta. Jag vet inte. Jag tryckte på Escape så dog den bara. Ah. Okej. Okay. Den har mig, den låter då? Nej, Nej det är min låter. Okej. Okay. Men, men vänta, jag... vänta, vänta, vänta. Jag tryckte på Escape. Jag trodde att skulle stänga av menyn bara. Men jag gjorde inte det. Ja, oh. <laughs> det är mycket mer baser på dina högvärder. Det är mycket läskiga. Okej. Okay. Men det här kommer det är... Jag står... <laughs> ja, det den värsta afrikanska musiken på i bakgrunden Varför på nu. Varför står jag vid ett staket? Kan jag, inte bara, kan jag inte bara ringa hem eller någonting? Jag gillar inte Collect All Eight Pages, okej. Okay. Ja, okej, okay, ja. Ska vi börja gå nu? Ja. Jag måste höja min ljusstrycka lite så. Okej, okay, det börjar jag gå. Vilket då att gräsa. Alltså, kan man snabbt springa? Din är mycket ljusare. Jag, jag ser ju knappt någonting. Uh, uh, jag ja, du, inte det är inte. Ja, du kan springa snabbare, fast då ser du ingenting. Om du trycker på shift. Mm. Ja, men jag var faktiskt inte faktiskt så läskigt. Jag går i skogen en, en, en sen septembernatt. Jag har tappat liksom mitt, mitt, mitt, mitt block. Liksom Hittar du ett hus här borta? Jag har jag på måndag. Det färger och en buss. Ja, oh, oh, oh. Nej, nej, nej, nej, Det känns stabilt. Men det, det är inte läskigt alls. Kolla på min, jag ser ju knappt någonting. Jag ser ett träd, en meter. Nej fan, jag, jag tyckte att Jag tror att kunde pausa, men det kan man inte. Kolla på mitt, jag ser ju knappt någonting. Jag ser ingenting. Jag kan inte ändra så att jag ser mer. Men hur, hur får du upp med min nyn? Vänta. Uh, yeah, ja, I press escape. Men om jag pressar escape, då stängs jag med skit ner. Mm -hmm. Det finns liksom ingen minor. Oj, jag, jag vill sätta den här. Just. Oj, ja, nu stängde jag också ner. Mm, är det, duktigt, <laughs> fan, det, var ja, det var ju duktigt kanske. Fan, det var ju inte så jävla kul det spela. Nej, men jag är så rädd. Jag vågar liksom inte. Jag vågar liksom inte. <laughs> men ska vi inte köra någonting. Ja, Jaha, mm. oh, jag hade på graphics fastest- som är uh, The Purest. Jag kan put on Fantastic som du hade. Ja. Då, då ser man nog lite längre. Jag kan stänga av lampan. Nej, vad är det skit? Ah! Det, jag tror jag såg hon. Han har liksom inget ansikte. Vem? Sländer med. Han har inget ansikte. Nej, han har inte typ långa armar. Så att, alltså det här, ja. Det är inte så läskigt att spela. Ska inte säga. Man har ju spelat läskare liksom. Men du vet, jag är asmjäkig. Ja, ja. Men du fattar inte hur rädd jag är för saker. Ja, man, har ju, man har ju spelat liksom skitläskigt att spela. Oj, oj nu stängde jag ner. Fan! Är det en stor koppargrej här, Anton? Har du hittat någon lapp? Mm. Nej, jag vet inte. Står jag det är jag stor grej här. Det ut en stor jävla köttpenis. Mm. Ja, ja. En köttpenis. Det är en big penis. Vad är det här? Oh. Oh, there you go What you doing? What is that? Uh, a deer? A donkey? A donkey? <laughs> <laughs> a donkey. <laughs> <laughs> Ska jag följa stigen kanske? Det finns. Uh -huh. En slags stig här. så. Nej, inte jag tillbaka varit till ett annat staket. Det kanske har samma... Vad är det för inhägnad? Jag har faktiskt seriöst aldrig spelat något så här läskigt spel. Jag spelade aldrig Amnesia. Gör du inte? Jag men. gjorde det halvväg. Så jag har fan med ner mig. Jag var så jävla rädd. Alltså, det är ju inte så läskigt. Jag kan tänka mig att så fort man vänder sig om så blir det läskigt. Om du bara fortsätter gå rakt framåt så spelar det ingen roll. Collect on 8 pages. I know, bitch. Okej, okay, ja, nu har det lite väskar. Oh, no, no, no. Jag gillar inte det här. Har du hittat någon page? Nej. Det är så grönligt synsfält och oavsett liksom. Jag är redan tårögd av liksom alltså, det är miss. ganska vag storyline. Du, du ska plocka lappar i skogen. Ja, men är så här, vem är inte det? Nej. Fast. Ja, jag hittar en lapp redan. Får inte du hittat någon? Nej. Jag kan tänka mig att när jag tar lappen så något. så blir alla samer arga på mig. <laughs> Can't run. Jag tar den nu. Åh, oh, jag zoomar på E. Ah! Nej, jag ska aldrig mer zooma. Zooma bort. var bort Q. Det händer ingenting. som zoomar bort ut på Q. Jag ska aldrig mer zooma. Åh oh, nej. Oh, oh. Gå somat hela tiden. Nej fy fan. <laughs> alltså, jag har tagit en lapp. Det händer inte så mycket. Jag ser ingen sländer. Jag, jag följer liksom en slags parkväg här. Liksom. Jag fortsätter gå. Jag följer parken. Jag är I see your truck. Men det var dit jag ska gå. Sen stängde jag ner spelat. Det var inte så överlyckad. Okej. Okay. Ja. Slenderman är inte han är det som Buggyman Ja men, ja, men eh, Buggyman är ju eh, Nej det är Candyman Du säger det i spegeln One, one two, three Åh oh, shit det är inte han står tunnel ja, Åh se, oh, en till lapp, en till lapp en till Jag har en lapp. tunnel här framme ja. Okej okay, nu, tar, nu tar jag min andra lapp No, no, no, no, no, no, no Står på den Luggar. Yes oh, Nej inte zooma <laughs> Det händer ju ingenting! Det laggar sönder! <laughs> Fast det är Fast det händer ju läskigt. Två... Det ingenting. Nej, det är ett rör. Och det mm. laggar. Två pages har jag tagit. Det är ett Och jävla har bara hackt för dig. Jag vet, det skiter i henne. Och du har en PC, jag har en Mac. Det är ett rör, alltså. Det är ett rör. Faktiskt, faktiskt. <laughs> I see the truck again. Oh yeah. Jag har gått i cirklar. Här är den lapp. Help me. Varför tycker du det här är läskigt? Det är inte hänt någonting. Jag letar liksom efter min. Så, help me på en lapp här. Ja, du, ja ta den. Nu tar jag den. Du trycker. Trycker. Så. Jag, jag har tappat mina, mina Mina mina anteckningar. liksom. Jag ska bara gå och hämta dem. Det är väl ingen konsumering liksom. I det ditt det hus här, Det du övervägt mysigt. Jag var, jag var gick liksom på. I någon inhägnad. Det hade ju lite kul liksom. Men inte att ett tegel. Jag tror det inhägnad ett grönt tak. Helt Grön, no, okej. Okay. <skratt> nej, nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Det börjar brusa på skärmen. Då har jag hört att eh, det är någon som tittar på dig. Det är inne i ett litet hus här. Nej, nej, nej, nej. nej. Är det inne i huset? Med kakelväggar. <håg> jag går också in i huset. Men vad fan det är som att du kör på 95-dator. Det är ett som Jämlade. en hora. Spelar du Doom eller? Ja, det här är en stor som är upp och ner. Vän, det är jävligt oegonomiskt. Okej, skiten Det är jävla mycket läskare nu jag inne i huset. Jag vet, man ser liksom inte rätt här. En stol. Det är så stora tankar här utanför. Anton, varför fan spelar vi här för? Jag vet inte, jag vet inte. gillar inte. Minecraft-mysjärn. <laughs> jag säger det. fan, fan, fan, fan. Tänk om inte ens är någon lapp i det här huset, utan jag liksom bara går runt här och... Okej, okay. när det först första hitta Slenderman, då slutar vi spela för att jag fuckar det här alltså. Mm, faktiskt. Ja, det började... är mörkt i lägenheten ja, jag också. Jag börjar få hjärtklappningar. Jag också. Det Den här jävla stolen, varför ligger den i, i korridoren? Varje gång man går runt ett hörn så liksom... Shit, alltså, jag tror jag ah. ser Slenderman borta i skogen, men man jag gör kommer inte fel det. fel håll. Ah. Nej, det var inget i huset. Jag går ut i huset. Jag är ute i huset. Jag är, jag är ut i huset. Fuck. Hur många lappar är du i där? En. Mm. Ah. Okej. Okay. Men alltså... Grejen är att så länge man inte får panik så klarar man sig. Killen är ju bara... Han... han Eh Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Får sig inte hänsyn av mycket än. Så vem är det som har gjort Slender men alltså ja, spelet? Jag tror det bara heter Slender också. Ja, men det heter ju Slender. Det var ju jag vet inte. Det känns ju jävligt indie. Jag jag jag, jag såg någon video med det är den ändå jag sett med PewDiePie. När men jag jävla... blev Skräck kan en bitch. Ja, han är precis det är han som Jätterolig på internet. Ungefär lika rolig som oss. kanske jag lagget. Jag orkar inte. Jag ska starta om det med grafik. <laughs> du har en sämre data än mig. Oh, tanks. Lapp. I see a lapp. Det ser så lägenheten. mörkt i lägenhet. Jag jag vet jag, vet, jag vet, jag är glad att jag inte får på landet. Det står inget på den här utan det är bara massa träd på den. Det händer ingenting när jag tar lapparna. Så det går det snabbt. Fuck, fuck, fuck, fuck. fuck. Varför, varför kommer du jobba i musik nu? Jag ska bara hitta mina lappar och dra, liksom. Det här är ett träd. Med, med tre lappar borde jag få G på den här tempon. Jag borde ha tillräckligt med anteckningar. Mm. Det här är nog inte så roligt att lyssna på. Nej, jag tror inte det. det för att inte när man inte ser vad vi spelar. Nej, nej verkligen inte. Utan det är bara liksom... Oh, oh. Det har bara börjat brusa för mig. Jag har inte sett honom. Det hade varit något vi tröcker förresten. Vad sa du? Var det någonting vid trycken? Ja, uh, det var någon lapp i den där containern där, vid, vid trycken. Fy fan, din skugga mot väggen där är ju pissläskig. Varje gång det blir ljust. Ta it ah. takes you. Du ska inte kolla er omkring, du ska bara liksom gå, då är det inte så läskigt. Och fall du ser en, bara vänd dig om och fortsätt gå. Är det så när man, man ligger med äckliga snubbar? Ja. Man ska inte kolla, man ska bara göra. Mm. Alltså fatta, för, för man skulle vara här på riktigt. Man skulle ju bajsa på sig så jävla hårt. Man skulle mm. liksom, verkligen. bara trycka ut det liksom. Mm. Nej, nej, nej, nej. Jag mm. två av åtta redan nu. Jag, jag har tre lappar. Okej, okay, jag ser fjärde, jag ser fjärde. fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. fuck. Ah. man känner liksom adrenalinet. Mm. Varför tycker jag det är jobbigt? Det är liksom... Det går ju bara... Och det är musik mm. i bakgrunden. Jag lät efter lappar. Jag lät efter lappar. Jag, efter lappar. jag är inne i ett hus igen. Ja. Och varje gång man går runt ett hörn så... Är det någonting som... Någonting som det är... står nu har jag 3 nu är det musik. Hur många har du tagit? Tre. Du är också på tre, jag hittar inte min fjärde. Jag tror att det kan vara annorlunda hela tiden. Det är helt mest logiskt. Ja det är inte så länge. Det har inte hänt något. Men det är det som är läskigt att det inte händer någonting. Nej, mm. shit, jag såg han, jag såg han, jag såg han. Varför var han bakom dig? Nej, han var åt höger, mitt vänsterhåll. Han var stod där. Fy fan vad läskigt. Han var stod där i iskall. Fy sett, fan vad obehagligt. Helt plötsligt har det varit mitt läskare nu. Okej. Okay. Han var stod där jag Jag var helt plötsligt och åt vänster. Han var stod där. Fy fan vad läskigt. Anders stod där och bara. Ängla. Fy fan vad äckligt. Alltså det, det är kul spel. Nej. Släck lampan, om du högklickar så I mean. Jag vet jag springa Oj Varför bankar hjärtat så mycket? Har vi sett Nej, nej <g Damom> det jag har sett det, han en gång det inte bättre om han inte sett Jag har han. sett han en gång, det var så jävla äckligt Han stod där i skogen jag bara, -tänk, om, Tänk om det är någon som står i hallen och bara hoppar fram och, och, Han rörde sig alltså, paksan, Han rörde sig inte ens Jag, och jag och kommer att tömma liksom hela min Min magsäck Om man kör utan flick, flicklampa Så Det var läskigt Sätter på den igen jag vet med om ni är med eller utan är inte en lapp, ni har jag fyra lappar Fan, jag kommer kommit kapp, mig. Liv med löns det Okej okay. Det känns inte bra Ditt lag är fortfarande dock Jag vet, det är inte lika mycket som förut Jag börjar kolla mig omkring nu, jag har inte gjort det än. Tänk om jag råkar se Uff Jag gillar inte det här nej, det är inte Jag gillar inte det här jag tycker att det är mysiga spelan. Man bygger lite ja, och sätter. Man skrattar det. lite. Så då. Det är det jag spelar mycket, det Sims tre. Ah, man. Ja. Oh, man. Det är lite Sims. Fuck fuck fuck fuck. Måad. Kämmer. Hoppan man att man är. Så Stonehedge, Stenarna, är, fem lappar. Fuck.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 han kollar allt och han har inga ögon. Det var inte kul länge. Nej, jag vet inte spela. Jag vill inte sitta mig själv. Jag vet inte, inte spela. <laughs> evil, evil. Oj, fick jagklappning. Jag vet inte sitta. Helvete! Jag bara går. Vi kollar. Ska vi vända dem? Ja. Nej, jag vet inte. Åh, oh, det är staket! Nej, det När vill man spela det här spelet? Nej, det vill man inte. Jag vill inte göra det. Du stängde ju ner dit. Ja, jag fuckar ur. Jag hade fuckat 5-6 stycken. Och så skriker du på jag tar okay, Okej, okay, vänder jag om. Jag vänder mig om. Ja. nej, är Oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nej, vänder mig, om. Han kolla mig han kommer att kolla på mig. Kom och kolla, kom kolla. Aj, aj, aj. Jag vill inte, jag vill inte. Nej, nej, vänder mig om. han kommer vara där. Shit vad högt det är. Ska jag, jag är det. Nej, det var Så du. Fy, fy fan, Jag vill inte spela här, jag tänker springa rakt mot honom. Nej, <skratt> nej, nej. rattet. Nej, det är inte kul. Vad står det för lappen? Don't look. Don't yeah. look. Oi! Ah! <laughs> fuck you, fuck you, Det <laughs> <laughs> <laughs> oh, oh, shit. Oh shit. <laughs> Det här var fan värre än fläsksvål Jag bangar Jag bangar stenhårt Jag måste ta en cig Jag fattar vad folk är rädda för det där Fy fan Okej, vi tar en paus nu, vi tar en paus. En paus. Ja, hej. Hej. Spelar du in där? Ja, nu spelar du in. Vi ja, tog en liten en paus på, jag vet inte. Paus på sex timmar. Sex timmar, Sex, nej, nej, nej. Åtta, sju. Sju, åtta timmar. Sju, åtta timmar. Ja. Så, vad har du gjort under den tiden då? Drunkit? Ja, du har druckit. Jag har druckit som fan. Ty, ty. gick ju i med kanske klockan någonting och mm. nånting Tog sista där vid typ halv sju. Ja. Mm. Då mm. Ja, går och lägger mig i boxen liksom. Mm. Tror din kamrat. Ja, nej men det blev väl så att vi glömde bort att spela in och mer. Ja, det efter ju efter Slender, ja, just det, ja, olyckan. Det. Ja, så det var helt... Så <laughs> <funnits>. <laughs> alltså, det var inte så läskigt jag jag, att spela. <laughs> jag att då, då <laughs> men, eh, ja vad gjorde vi efter det? Vi vi gick till tumba. Vi, till tumba. Tumba, och vi i bor ju tumba. i uh, Tungelstads, Det är ganska bitti. Nej eh, utran. Utran. Var du bor? <laughs> <laughs> Vilket mysigt grej för dig. Ja eh, vi ja och sen vi spelar kalla Ha. Okay. Det var eh, kul. Det var eh, kul. Uh, det var uh, det roligt. också. Ja. Är du någon ganska på klassen? Mm. Mm. Uh, träffade Nils gjorde vi också Det var roligt, det var roligt uh, Han pratade som en jackpounder uh. En riktig jackpounder Han var inte ens glad över Jag hade varit skitglad för att jag hade tagit en brottsling Jag skulle liksom ja. skryta om det Fem minuter efter jag gjort det, jag skulle jag skicka ett mängd man, med, med, med, med, Mass sms till Alla vänner Jag skulle inte skryta det hårt. Uh, Nej. hårt Han bara satte dit en jackpounder Ja, uh, liksom Döda killen <laughs> Nej, men han, han var han var i, han så här PK och bara. Nej men alltså, det är synd om killarna så alltså, det är annan du får tisse verkligen för mycket. Typ uh, men alltså, jag tror jag hans uh, avsaknad av hår Ja. påverkans mot henne ja. för att han är blondsvallande blondt hår så. Blondsvallande oh. så ja. så smutsigt. ut. Oh, med långt hår kommer glatt humör. Ja. Mm. <laughs> cool. Tack. Ja. Men eh, ja, vi, vi tänkte också, hur, hur, hur ska vi lägga upp den här roliga podcasten på nätet? Ja, vi har ju, liksom vi har ju det, olika medel man kan eh, framföra det på. Det känns ju inte säkert att lägga upp det på Youtube, då är det bara ljud. Ja, för, vi, fast vi, vi kan ju ha en video i bakgrunden bara som är helt stigerande. Vi har en ja montage. <laughs> vi gör bilder vi tycker är kul. Det är ju för tjej, man pratar ju om saker. Då kan man ju lägga upp bilder på Länsk det man pratar. Så, liksom. Ja. Det skulle man kunna göra. Ah, okay. det, det kanske är kulare. Det kanske är, det är kulare. kulare. som man liksom det så här snabbt så här, så här. Ja precis, fyndigt liksom. Haha, ah, ha, fan roligt, så roligt Precis, så. Ja. ja. Vi får se hur vi gör. Det är, om, om man lyssnar på det här så vet man ju antagligen hur man lyssnar på det, om det inte är någon som visar det. Utan att... Mm, mm. nej, <laughs> inte jag med. Nej. Men jag menar, på något sätt kommer det här kanske ligga någonstans. Någonstans kommer det ligga. Vi ah, kommer att existera. Ja, förhoppningsvis. Mm. Vi glömde att göra intro nu. Ja, ja men förlåt mig. Vi börjar med 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. ja. Vi måste byta den där fast. Ska vi byta den? Nej, men ja. Ska vi byta den nu? Vi har inget bytt om titeln till Byta jingel. Byta jingel, ja. Varför det? Ska vi aldrig byta jingel? Vi aldrig byta ingenting. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej, alltså... alltså vi kan lägga ner det här då. Vi kan ha olika jinglar. Varje gång. För olika segment. Mm. Vi, vi ändrar tonat på den här. Tror du det luttar bara? När det är någon ny grej. Dålig det? Ja. Ja. Oh. Nej, men vi kan ju... vi, vi ja Vi klipper ihop... Massa små delar från det vi har spelat in nu som Montage, som att vi har haft Minst 50 avsnitt Och liksom make a montage. Ah, Och så slänger vi in de roligaste Grejerna, de som Är skitkul liksom Och så bara 5 sekunder i väg och Ja, ah, Eller är oh. Ja, ah. Nej, det kommer inte jag Nej. Vi har det här introet resten av livet Jag tycker det är schysst, ja? det blir schysst För man bara känner sig, åh oh, mm. fan Vi kör det en gång två, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kör det är liksom, allting finns Men det jag känner sen är jag vill rolig när man gör en liten punchline så ska det komma ett roligt ljud Jag fattar inte. Ja, men jag drar en punchline så kommer ett roligt ljud. Efter det? Ja, det är kul. Vad ska ljudet vara? En roligt ljud. En symbol bara. En enkelt, inte Då bara sluta Ja, nej, nej. nej, det känns för... Uh, för, gjort. för gjort. Det är någon som har gjort det. det, känns för det. Jag, jag tänker att det här kommer att försvinna i mängden också. Det jag kan det, verkligen tänka sådär. mig... Det här var inte svårt att göra. Så det måste vara minst, minst 2000 människor som har gjort en sån här dålig grej. Ja, ja, ja men det som skiljer oss från mängden... Det är är vet, introt. Det, är, det är, vi vet vad som krävs. Ja. Och det är ett bra jävla intro. Ja, alltså, vi har ju varit med i branschen ett tag. Liksom. Vi, har ju, vi känner ju folk... För att, <laughs> nej, det gör vi inte. Men, det kan ju bli kul om vi lägger till en massa bilder på ja. det här. Yeah. Yeah. Ja, Ja, klockan yeah. är ju ändå två. Tjugo <laughs> ja. och två. Tjugo och tjugo och Jag tror att det är så grejer, jag vet hur mycket. <laughs> Vad sa du? Det <laughs> jag så alltså, grävligt ja, nej det är nog inte, är nog inte helt, jo. helt men eh, mm. du får fixa en bättre miktor nästa gång. men jag har ju... Jag måste ju åka i och fixa det. Ja. Repan. Och så ska jag ta med uh, förstärken. Mm. så att vi har lite bättre ljud. Eller va? Ja, det också. Ja. Men det känns här tradigt, eftersom... Uh, det här ser ju bra ut. Vadå? har det, det där jag är. ja. ja. Jag, liksom... Fast du, ja... Jag tänkte säga att du får du ju måna, men det har du ju nu redan. Om du har din förstärkare. Nej, för alltså jag tar ju bara mitt ljudkort och hela och bara tss, okay. in med skiten. Det är bara, då kommer ljudet från marken och det är skittråkigt tycker jag. Ja, det är liksom... Och så har jag ingenting att ställa mitt dator på så måste här vara här bort. Liksom. Mm. Ja. Komplikationer. Ja. Ja. Men i alla fall... Det där vara drevar jätteförsamt. <laughs> ja ja, det är en nu kör vi. Men i alla fall. Ja. <laughs> Jag håller på att pilla på grejer. Det låter. Uh, ska vi? Ja, vi skulle ju bara spela in det här för att vi typ avslutade det förra ser, ja, extremt tvärt. Så att vi bara säger uh, tack för oss. Ja, det var kul kul och kul. kul! Till vissa delar. Ja, roligt. Ja. Det går att, att skratta åt om man påverkar. Ler. <laughs> om man ler. <laughs> så äh. kan man få det skrätt. skratt. Ja. ja, skit i det där. Uh, vi säger. Äh, har ni presenterat oss hösten? Ja, nu gjorde vi. Kom inte ihåg? Fy Andreas. Fy, nej, Ante. Ja. Och, Ante och inte utan Tja. Jo, men då är ju saken... Äh, Ante, Ante och Jontes Ante. roliga, roliga podcast. podcast. Ja, det är skitbra namn ja. tycker jag. Ja, jag spikar det. Jag svänger. Så, äh, vi slutar här. Jag äh, har klubbat igen. Vi gick, ja. ja. Shalala. Shalala, hej hej.